Välkomna till veckans avsnitt av Man ska vara seriös Idag är ju dessutom en liten speciell dag Eftersom att det är jubileum, det är det femte avsnittet av denna magnifika podcast Som ni och, alla lyssnar på Precis, och dagen till ära är det ju faktiskt inte bara jag och André i studion mm. Utan vi har även med oss Erik Djerf, känd från bandet Leave the sky behind och... Eh, Allmänt känd på underground-scenen i Stockholm <laughs> Tack så Allmänt mycket jag bara trevligt att ja. vara här, tack tack Vi ja. kände direkt första insatserna, du har bra radioröst vi, ja, vi har fått mycket glada kommentarer från att vi har väldigt bra radioröster Jag och André, och Jag känner som att du väger upp till det Vi ja. kommer ju aldrig ha någon som inte har någon bra radioröst liksom, Nej. Så Alla som hoppas på att liksom, vara med i det här programmet uh, Och ha en dålig röst Fuck you, säger jag Det är extra, extra bra om man är lite så halbakis som vi är nu Precis, vi, är vi, har, vi var ute och drack vin igår oh. mm. Det var ja. ganska bra Det var det gott. exklusivt vin Vi satt och spelade poker och spelade vin Oj. Bag and box. Yes, bag and boss Boss <laughs> Bag boss 270 spän. Åh, <laughs> oh, vad mumsigt det låter Ja, fan, ja. vad kanon Vad gjorde du igår kvart? Eh, jag käkade kakor i Huddinge Riktigt? Ja Hemma det mors Nej Nej, ah, okej, okay. tråkigt <laughs> Ja, det var, det var helt okej okay. Vi hade trevligt då vi kollade <laughs> på film och käkade kakor Det ja. var mumsigt Vilken film? Uh, vad fan heter den? Lovligt byte ah, ah, Ja, är det, är det en svensk? Nej Nej, okej okay. <laughs> Jag tror äh, inte det, det, en svensk jag... film skulle ha så risigt titeln Det, är, det, är, nej, det nej, låter översatt Det, det, var det jag <laughs> låter också. sjukt översatt det, det är gammal rulle med Mel Gibson ah, okay. ja ah, Okej okay. Den var halvfet halvfet ja Ja Men Mel Gibson, han är ju lite så att han är ju faktiskt lite halvfet Ja, jo men det är sant uh... Plus äh, hästsvansen ah, ja, Han, han, han, och han, och han och kör det. den där Han rockar den Ja Mel Gibson, han har, han har schyssta lägenheter det Har, han. har han det? Har du, har du koll på det? Nej, men jag har sett det på typ så här guy, Att han har sjuka saker Ja, men det ja, stämmer ju det. det där Jesus-avsnittet ja. Där han springer runt och skjuter Peter och allt det där. Ja, exakt den Och så, så bara tar de hans kando. Eh, ja, just det Men fet alltså <laughs> Det är, är nice ja. temat för dagen är ju att vi har Erik här Som också spelar i band Precis som oss så då tänker vi kanske Att vi ska nischa oss lite Just om underground-scenen Och eh, snacka lite Ja, hur man Inte hur man arrangerar gig Men eh, vad som är nice Och lite allt möjligt så här. Det, det, jag, jag känner att Jag har en riktigt bra vibb idag Att det kan gå riktigt bra Utan så mycket punkter mm. Så jag tänker Vi försöker freebase så mycket det går Så får vi se vart det tar, tar vid Ja, vi har ju oddsen på vår sida Det har vi ju Vi, vi har ju bra väder Och tre sjö Dudes. Det kan inte bli mycket bättre. Nej. Men eh, hur länge har du spelat i Leave the Sky Behind nu? Var det du med väl... från start? Ja, jag var med från start. Det var jag och min kära sångare Sebastian som startade upp det för lite mer än ett år sedan ungefär. Fan, ja. det är inte längre. Uh, nej. Sitt. <laughs> vi, vi började ju planera själva konceptet 2010 när mitt förra band, Anna Clips, dog ut. Mm. Men det kom ju inte igång förrän sommaren ungefär. Och sen så på hösten hade vi vårt första gig Och det var då vi Ur askan. Var, var, det vi, visst var det Det var en carnage party inför ja. typ så 200 pers. Ja, så det så det, det var, var ganska bra bra det första var, Det var en bra start, men, det är ju röjet som satan Ljudkortet pajade ju så våra backtracks försvann hela tiden. Ja, men det pajar inte alltid ljudkortet för. Det har alltid så här bara, ah, vi har med oss jättemycket saker. Nej, men vi har ju all, alltså det känns som med alla sådana som har med sig ljudkort, backtracks och så här synt och sånt där. Det är alltid det fuckar alltid. Man ska mm. inte ha synt med. Nej, det. nej. Alltså jag och har ju precis kommit på. Igår så körde vi vi, har, vi har ju så här bedalar med oss och shit alltid uh, och vi har börjat på senare tid ta med oss mer och mer grejer. Och igår så tog vi med oss varsin gitarr och en gitarrsladd. Kopplar rat in i stärkan och bara, det är ju så här man ska göra. Ja. spela roll om, i inte att med nopp, Allting ligger ändå i händerna. <laughs> <Med> ja. <laughs> inte? Alltså jag yeah, har bara ojo fiata statisten. Det är bara för att man inte det är bara för att man inte kan, kan spela, spela. man ska kunna spela med alltihopa mm. det, Vad tycker det... du om dist? Ja, jag tycker att det är så lite som möjligt, så det är bra. Mm. Det ska ja. vara rock roll. Ja. Du, du tycker inte som jag, Fred, tyckte 2010, där vi sa mer gain på alla spelningar vi gick på och försökte få uppmärksamhet och bara. Alltså, mer gain. Nej, jag blev ju alltid så ledsen över att i gamla bandet då när vår kära Alex Metalcore Edman använde sin eh, Metal Master-pedal. Ja, oh, nice. Skranigt och fint. Äh, ja, precis. Och jag bönade och bad dem att de snälla sluta använda pedalerna. Och, ja. Nej. Det låter bra, det ska vara metal <laughs> Det låter bullet form av det liksom <laughs> Exakt och bara. metal I, <laughs> Det är ingen shit till Alex Han är ju för sig jävligt skön och Clean ja, som fan yeah. Han kanske inte är så bra på pedaler Han är kanske är bättre än nu i och för sig Ja det är han Men han är ju inte metalcore längre Såg ni att han har tagit bort det från Facebook Han har tagit bort det? Han har tagit bort det Han heter Alex Edman Nej det är ju tråkigt förstå. Ja, det, det, står ju... Han. det låter han ju som en fotbollsspelare. Det det ja, det. exakt. Ja, och han är ju en fotbollsspelare. Ja. <laughs> det är det som är det roliga. Ja, ett par skor och hela grejer. <laughs> ja, ah, jävlar. Ja, är det skjut, benskydd. Ah, ja. Han ah, lång... har benskydd, långa strumpor. Han har långa strumpor. Långa... Han har alltid långa strumpor, han drar upp dem till knäna. Fan. han är, <laughs> han är... är, han är arg... så liten så de når upp långt liksom. Man ja, behöver så... inte anstränga sig. Ja, så. han är inte lång. Nej. Det är så jävla soft när man hittar folk i så underground scenen som faktiskt är kortare än mig. Det är ju så här då får man leta Då man får leta. Så här, liksom, det, det, man blir helt varm i hjärtat typ. Så här, När man träffar Reverence trummisen på krogen här första ja, gången God, Och jag ja. bara Yes, så här, Är du längre än någon annan? Ja, han är jättekort Ja, men är det mycket längre än han nu. Det känns som det ja. Alltså, så jag är längre än någon så känner jag så här ah, fuck ja, men Man yeah. känner sig som en jätte på något sätt Precis, alltså verkligen ja, är det, Fan, det, fint? Nice. det är en Det är det som är hemskt när min flickvän tar på sig <skratt> Doktor Martins ripofs. det <skratt> ja, blir en lång som ett hus och ser ut som en jävla giraff. Alltså... Är du kortare än henne när hon påstår sina vinterdagar? Ja. <skratt> <skratt> Nej, no, det är inte. Du får, du får ju också köra ett par Doc Martens. Oj, oj, oj, nu kommer flighterna in ja, det, det är plingar från iPaden För att jag håller på att spela ett iPad-spel Inte just nu, men det är sådana som tar tid att ladda och Är det där Angry det. Birds Star Wars? Eh, faktiskt inte, jag har, jag har sett lite det En poddare på jobbet Du borde Körde. spela det, det är skitroligt jag ja, ser det, det var, Varje lunchrast Det, är säkert ja. inte. det kostar pengar däremot. Nej. Det gör inte Pocket som jag ska spela Jag kan rekommendera det för alla, mm. som, har, alla som har iPhones eller iPads Eller till och med Mac-datorer eh ladda ner Pocket Plains det är skitkul. Det är grymt spel. <laughs> eh, men eh, det framgick inte riktigt eh, eh, men du uh, ett år. Ja, eh, ett år och du har ju spelat du spelar i live The Behind men jag har inte vad, vad är det du spelar? Jag spelar gitarr och eh flikor och har med. Jag glömde bort. Ja. Just det bort. det var därför <laughs> du inte gillar dist för att du spelar gitarr. Precis. Ni är ganska schysst så Just din skrik där. ni har ganska väl uppväckt alltså ni splittar väl på det ganska mycket alltså det är ju inte så här att du kommer in på någon slags sidekick sång och bara kör sticket till The Nej alltså vi, vi du kör ju fan ren sång också. Ja det gör jag. Det är ja. fint. Det är, fast det är inte så uppskattat från resten av bandet förutom mig. Det är, det är inte det? bara nej. du som vill ha det eller? Ja typ ja, Nästan. Fan gay Fast ja, ni kör ju ändå Alltså det är ju det är inte, inte Dead by April nej. Gay clean Nej det utan är det fortfarande ju... Det skulle vara ganska rått Och lite mer Hockeykörer Ja så att precis säga. Um, Men första tanken var ju Att vi skulle ha Två sångare Jag skulle bara köra gitarr På vissa låtar mm. Mm. Men sen så Bestämde vi oss för Att nej Men fan Varför ska vi ha På vissa låtar En gitarr på vissa två Ja, det är lite gay. Det blir ja, det är inte så kul för ljudtekniken nu. Nej, men det där precis. Så vi så kände det, det. Nej, Jag kör på det istället. Ja, det, så... det är mycket smartare tycker jag. Eller, ja. jag, tycker det, jag, tycker det, jag tycker personligen att det är ganska gay med två sångare. Mm. Alltså sådana som bara är så här. Visst, om de fyller, alltså de måste ha en tydlig roll i bandet för att det precis. ska vara så här coolt. Däremot, om en ena spelar i och en andra sjunger och det är ändå två sångare så blir det liksom. Det är ganska okej. Okay. Då är det helt coolt. Ja, men exakt. Men inte tips här. Det finns ju många band som har eh, där de har en sångare. Men sången sjunger liksom egentligen mindre än vad den som spelat gitarr och sjunger. Jag vet inte, typ Alexis som Fire gör mycket. De har ju en snubbe som skrikar, skriker. Mm. Och han gör ju det i ganska många låtar. Men det är ju Dallas Green som spelar gitarr som är guden på att sjunga. Ja. Och man vill ju bara lyssna på de låtar där han sjunger så mycket som möjligt. Och det verkar mm. vara lite tråkigt då, sången som bara står med en mick och digga med. Då. Mm. Samma sak är väl inte attraher lite sådant också. De har ju försökt ganska mycket skrik. Men de har jo. Ju... Ja, speciellt på senare album så har de ju. Så har ju sånger, eller skrikaren fått mindre och mindre att göra ja. Däremot så sjunger han ju med också Han är ah, inte okay. lika bra ah, okay. Men uh, ah, okay. ja, ah, det ah, är ju trummisen okay. som egentligen är stjärnskottet liksom. Ja, det är så. Mm. Men det är bara för att han är tjock Och sjunger ja. <laughs> <laughs> Viktigt att poängtera <laughs> ja, <precis. laughs> Det alltid är alltid så soft när man ser trummisar Som är gudar på att sjunga ja. Alltså det är så coolt Typ Underworld liksom, Hur, vad, vad fan hände där? Det är det ja. asnice ja. <laughs> Fast han var tjock, dock tror jag det kanske inte var ah, du måste strömmen, den jäveln Vad är det du tycker är fetast med att vara med i ett band? Det fetaste är ju alla tjejer man får Skåa, skåa Aldrig fått en tjej genom band Nej, det fetaste är ju att Komma ut och gigga och träffa nytt folk ja. det är, det, är det hela trillen att du känner att det blir liksom Uh, att man nu känner att uh, Vad ska man säga Att det går bättre och bättre Om man blir större och större Är det liksom jakten på Att man ska bli ett stort band Som är trigga eller, eller skulle du utan problem Bara kunna känna att det är fett chill Och bara vara underground hela tiden liksom? Nej Inte för min del Jag vill ju att vi ska eskalera Och bli större och kändare och så men för varje gig vi spelar så känner vi bara, Fan vad sämre vi blir Vi blir sämre och sämre hela tiden Vi måste göra någonting åt det Vi måste börja repa på riktigt Så det är väl lite Double-edged sword så att säga Ja det är lite Men så Men ja. det double kommer dildo. väl någon gång Dubbel Dildo kommer någon gång Ja precis ja, det, det du definitivt soft. Du kan inte referera till svärd. Du, du, du ja. måste dildos veta ja. Ja. ja absolut I den här är studion använder vi inga svär Nej Kan vi använda dildos Bara dildos Så det är... Det är lite svårt. Men ja, ja det är förståeligt. Ja, det är ju så. Men vad heter det? Har du någon favoritställe som du gillar att spela på? Alltså, för att man har ju. Vi, vi har ju med vårt band varvat varenda jävla scen. Känns ju som flera gånger om. Och mm. även om ni har spelat ett år så har ni ju typ gjort det också. Ja, jo, det har vi ju precis. Eh, alltså jag måste ändå säga att sluss, The Beginning Slussen är jävligt roligt att spela på. Mm. det har vi ju bara giggat på Via emergenser då Men det är ju jävligt fett eh, Det är bra scen Det är bra kontakt med publiken Och det är så här, Skönt, För... smutsigt ljud Hur sist när ni giggade där? När var det? Det var i april Ja, vad hade ni dragit av folk då eller? Nej Men det var ju Alltså vi hade ju fått dit kanske Vi hade sålt 20. 23 biljetter tror jag Ja var fan det här kom jag. Men ja det var du. det var, mm. Det var trevligt Du köpte en tröja tror jag mm, Det tror jag också Men eh, det var bra mycket mer folk Som var där än vad vi hade förväntat oss mm. Och, och eh, Framförallt era... Vi vann ju på något jävla vis mm. oh, Framförallt Era snygga t-shirt fick ju enormt genomslag På den spelningen ja, Sålde ja. inte ni hälften av allting Ni hade beställt äh, Typ den kvällen Vi hade beställt 50 De kom ju samma dag Och vi sålde 32 tror jag Ja det är bra alltså Det är jävligt sjukt Man blir så jävla glad när man, Dock när man kommer till ett gigs här och så bara har man så här, inga förhoppningar alls egentligen så här, mm. bara, vi har bjudit 10 pers och sen bara kommer det liksom 20 pers ja. och man bara tack. Ja, ni som så här har kommit och mm. liksom givit ansikte. Där. Ja, <laughs> tack till er som har kommit. men Det är skönt att veta att man har några halvfans i alla fall som man inte behöver prata på varje gång. Ja, men ja eller hur? Fantastiskt. Är ju, de är ju de skönaste faktiskt. Vill ja. ha en bull Erik. Det okay? Ett saffransklik jag, jag, De men, var sjukt bra faktiskt det det, det här, Nu kan inte tacka nej till det här Ta en saffransklik Ja men det kommer sen Men jag har tryckt i mig en fet Big Mac Så jag oh. på två minuter För att jag skulle inom mig i punden Fuck okay. ja, Med punden jag <laughs> Med punden. <laughs> punden. Punden. Jag har för evigt en, en bra ordvits Åh oh. Eller bra raggningsreplik På mig Let's go <laughs> Du var minst en riktig läcker bit Kommer du från pudding Eller Oh, oh, oh. Oj, oj, oj Hur många, hur många har du följt med dem? Jag har bara dragit en på André Han tyckte den sög ja, Jag har mig i sängen Ja, med din tjej ja, ju, ju. Men Jag la avtänd och bara ja, Det är skönt att jag har en flickvän ändå <laughs> Så jag slipper den här gojen ja. Ja, men Jävla fina de här saffransklippen Vi sitter och smuttar här De är Köp bra, dem. de kan jag garantera pågen. Nej, Skogaholm ser du som jag. Mm. Ja, det Skolaholms saffransklipp Köp dem jag Men ja, för att få ja, men The basislussen Vi ja. har ju giggat där via musik direkt Däremot då är man ju tvingad att köra med poddar Och skit bara för att det ska gå så mm. jävla fort Ja det minns jag ja, Det Vi var... var ju där också då med gamla bandet Ja just det Det, var ju... ja, just det. Ja. det är egentligen samma till till med, det, är med samma samma, samma det var, var samma deltagare. Det var första gången jag såg er och Naked Conspiracy mm. ja. ja det var ju mm. typ Naked's på... första gig typ. Ja. Alltså bland de första de gjorde Ja, var inte är... jävla spännande. Yeah. Jo, alltså de hade typ bara funnits i så här. Uh... De hade ju spelat En-två uh... månader innan De har ju kört leading rocken ja, Jo, i och för sig det stämmer Ja, jag vet inte, men jag tror att det var bland de första jag var. Ja, jag tror... men de var ju nya i alla fall Jag har aldrig hört talas om dem Och det var, ju liksom... det var ju nya Drop Dead-bandet mm, Verkligen, <laughs> verkligen det är så här, bara, oj oj oj Shit, som är ju snygg <laughs> Ja, gud ja <laughs> <laughs> Nej, men jag kan förstå att The Basics Lussen är nice Det ligger ändå så här, jag vet inte Ligger Slussen är soft liksom Ja, men det är, det är ett bra läge faktiskt du har, Ni spelade ju på den nya Slussen 7, ja. äh, Slussen 7 Hur var den? Jag kunde inte var, komma Det var ganska fett faktiskt Det var sjön lokal. Um... Det såg jävligt fräscht ut på bilderna Men ja, jag har inte lyckats fatta för jag lyckades alltid Jag lyckades eh, aldrig förstå Vem det är som håller i det För jag som jag fattade innan Så jag fick liksom för mig att det var uh, Ubbe uh, Urban Näsvall Och uh, han... De som höll i kryptan förut liksom Kri ja, Kryptan det... och såhär Salem uh, Salemkyrkan och det här. Vad heter de? T heter de Tribe Stockholm? Tribe ja. Stockholm Ja det kanske Ja det var det Men sen fick jag se bilder Och då var det var någon jävla nattklubb Och det såg det ut som Ja jo precis Det och... har ju varit en nattklubb innan Vad jag har ja. sagt Men de har ju byggt upp en scen där nu Så att det är De kommer ha och boka massa Spelningar och sånt där Och det är ju Alltså den enda personen som jag kände igen i teamet Är ju Franco Ja, men då är det helt säkert eh, ja, Han, det... han jobbar då där Ja, eh, då är det tribe mm. Men eh, det, var, det var grymt faktiskt Det var fan, bra fan. scen, bra, riktigt bra utrustning eh, Bra upplägg helt enkelt Ja, fan var nice Det är ju grymt Ja, tribe är ju asoft all De är ju så sköna och, Ja, de är grymma Och sen så är det Jag vet att jag, Vi har ju kickat på kryptan Ganska många gånger Jag har alltid varit så här då. Det är så alltid det är en bra nice. det räcker med att det är fem pers och då är det mm. här bra ösligt. Precis. Så det är gymt. Vad är kul som fan. Ja. Det är kul med eldskällar. Stockholms äldsk. Eh, vad finns det för pundiga spelställen då. så du verkligen spelare. Oj. Det, det, vi kan ju säga såhär Harry B. James det, ja. menar, Du har giggat den då. <laughs> ja, två gånger tror jag Har ni det giggat den med två... Livet Skarbyhörn? Nej, jag kommer aldrig göra det Bara med även lästning Ja, för fan vad hemskt Usch. Jag har gjort... Jo, jag har varit med på en låt på Harry B. James När mitt, <laughs> mitt kompisband Red Hot Chili Covers spelar <laughs> Bra ord <laughs> Jag spelar cool klocka. Jag har faktiskt en perfekt anekdot för att beskriva exakt hur Harry B. James är det... Låt oss höra Man kommer dit Säger runt klockan 6-7 vi lovar en speltid runt 10 och 11 uh, Går upp lämnar sakerna i en sunkig liten uh, krypta Ja, typ. Över köket. Man får gå igenom köket. Där alla tittar stelt på en och undrar. Vad fan gör ni här? Varför har ni ingen som är mer? Varför är ni inte svenskar. <laughs> mm. uh, och uh, så uh, ja får man sitta och vänta. Man eventuellt, ibland får man en måltid att äta ja. gratis. Det är bra. Ja, det är ganska gott. Ganska bra Liksom tryck på Godkött eh, Lite rött eh, Och sen så Väntar man Och väntar Och väntar Och sen så börjar man Bygga upp scenen Som tur så behöver man Själv inte göra det Men de har några Personer som gör det där Sen så dyker scentekniken upp Två timmar för sent eh, Börjar soundchecka Klockan 12 ungefär Det vill säga två timmar Efter att man skulle Börja spela kolla runt på alla Snygga Alkisar Och de få ungdomar Som har fått för sig Att Herbie James är bäst mm. Det är väldigt många som gör det Ja De är mest där på helgerna dock Och man spelar oftast på En tisdag eller en nästa. Så det är gamla Alkisarna Okej, det är de. Ja Och sen så lyckas man ta dit Kanske fem Fyra kompisar Som är taggare liksom Och det är ju förköp Så de måste betala typ 40 spänn Eller någonting Uh, inte jättemycket 40, då inte, inte jättemycket, absolut inte Men det är fortfarande Harry James <laughs> det är, oh, Gud, jag kan inte beskriva i ord hur mycket jag hatar Harry James <laughs> uh, Man lirar, tycker det är helt okej okay. Man blir lite rädd, man får inte riktigt plats på scenen Man försöker få folk att inte sitta ner på stolarna Men de sitter där och dricker öl och bara Whoa! <skratt> och man blir lite rädd <skratt> <skratt> Exakt Och sen så är det alltid någon Är det många några? som spelar lufttrummor? Ja <skratt> Och ja. luftgitarr med sola ja. ja, det är bra sen är det alltid någon. Det är alltid någon En, en gubbe Helst finskallig Med lite skägg Som är Runt 30 40 Som Fortfarande känner sig ung i själen <skratt> mm. <skratt> Där, jag där jag musiken ganska. tystnar Mitt i en låt och skriker han Jag vill ha sex med dig det är helt tyst i lokalen Han tillägger sedan Sångaren alltså Det var jag Han ville ha sex med mig Jag sa Tack Lite blygsamt Och fortsatte med spelningen Efteråt så kom han fram till mig Va fan vad bra det var Jävlar alltså Jag lirar ju också ibland Vi heter Du borde kolla in oss på MySpace Jag sa självklart Sen frågade han om jag skulle följa med hem till honom Jag Och gick därifrån så det är eh, det en av ja. Harry B James. Ja, ja det, det, det låter bra. Det låter ja men vad är det schysst alltså komma dit få vänta soundchecka och sen ja. bli raggad av någon finsk snubbe Pro i Proble ja. Pro Problemet med Harry B James är ju att det är Harry B. James man, ja, man, man man kommer dit det är så jävla hög musik så det går ja. inte att prata man blir så här, så man kommer in va åh uh, Prisen Och det finns ändå Det finns en billig öl så man, om man ber om en öl Så får man inte den Utan man måste be om Att få den billiga ölen Korrekt mm, eh, Vad är det? Tuborg på flaska Eller vad fan ja, det Den har sätt. jag aldrig lyckats beställa eh, Annars är, annars är allting så här standard Runt 50 pix för en bärs liksom eh, och, och, och, och sen ovanpå det eh, Så är det liksom Jag vet inte så det är jävligt osoft det, det är så jävla i... skiftande med om de har softvakt eller riktigt osoftvakt. Ja. Ja det är det verkligen Alltså så här sist vi var där så var det ju asskönvakt En vi var ju... som var bakis från att har varit på AIK-tripp Till för att ja, kolla på fotboll <laughs> Och andra gånger så brukar det stå någon så här riktigt, riktigt så här, biffig brud som bara spelar skitsvår Och man bara Men kom igen Jag ska bara in här och man, Jag vet inte Det känns Det är jävligt muppigt Men framförallt Det som gör det så jävla jobbigt Är att Man hade aldrig hängt på Harry B Om det inte vore det så För att någon jävla anledning Så är alla där Ja mm. <laughs> <Hela jävla laughs> Det är, är en fantastiskt Onkänd anledning Alltså ja. Helt seriöst Vad finns det som lockar? Jag vet inte Alltså, game, det, alltså det... Det, börjar ju, det börjar ju med att eh, Det är ett kompis här Som får gratis Bash Eller dinka liksom Eller inträde räcker ofta ja. eh, För att liksom in folk eh, Så att Och sen, och, är, det och big sen, big sen big är det bara så här ah, kom, kom Ja kom hit Kom hit här i B bara, nej det är sunkigt Jag Bara ja ah, men vi är här Och sen bara kommer man dit eh, Och sen ja ah, Så är alla där ja. Och sen så är det ju öppet till tre också liksom. Ja såhär, det är Ja, ja. Det som, det som jag märker är att det är väldigt lätt om man är ute en kväll Och sen känner man att såhär, oj nu splittrades vi Men jag vill ändå fortsätta, då kan man ändå alltid vara säker på att Någon man känner är där Det är synd att det är på det stället bara För att man, det är ju det som är drömmen att ha ett hak Där man vet att man kan gå nästan vilken kväll i veckan Och alltid träffa någon man känner Sant. Mm. Mm. Som är soft att hänga på lite ja, som Harry B som har den här jävla det soffta... Osofta liksom, aromen i väggarna liksom. Du menar smärman? Ja just det, precis Ja det är den jag känner ja. Ah, ja. Vilket ställe ja Jag kan eh, rekommendera ett bättre ställe mm. Som eh, jag har försökt att införa Till Stockholms ungdomar Där de ska börja hänga Så det kan bli det nya favorittaket mm. Och det är ju Skeppsbar äh, Var ligger det? Det ligger vid Gamla stan Precis vid vattnet Vid eh, Skeppsbrågatan eller alltså, vad det jag, har heter. Mig, jag har för mig typ, så här. min morsa har snackat om det där. Alltså det är <laughs> alltså, er, du kan ju Du brukar ju på Patricia mycket också <laughs> Eller Nej, Eller stampen, Nej, alltså eh, Skeppsbar i grejen det är så ja ah, okay. Jag brukar fira mina där Jag brukar dra dit mina med människor dit Jaha. Alltid lika roligt På övervåningen så är det en skön liten krogkänsla Sitter och chillar, de har så här, sköna konstiga drinkar Typ Jespers special Vad fan är Jespers special? <laughs> uh, och sen om um det är tillräckligt mycket folk Och det är på oftast fredagar och lördagar Så kör de, öppnar de ner i våningen också Där det är dansgolv och lite skönare sittplatser Och ah. alla, mm -hmm. assoft ställe Fan vad sa du att det låg någonstans? Precis vid vattnet gamla stan Typ eh, Andra sidan Av by byggnaden Där Medusa ligger inte, Rockbaren jag Jo, jag vet Att det är en rockbar Men jag har faktiskt aldrig varit där Nej, det har inte jag heller Det, finns, eh... folk, det finns folk Som jag har sett Hänger där ofta Folk som jag gärna undviker Ja <laughs> så här, det, det är Men det är ändå Ganska soft namn så här, Medusa liksom. Ja, det låter ju ganska soft Typ så här, du såhär det, det låter ju som en jävla eh, Slisk jävla porrklubb <laughs> låter ju inte tycker alls du? trevligt med dig. det, och det verkligen, du är verkligen. osoft. Sådär. Ja, jo, ja, men det är bara för att du redan har fått Ja, men så jag tycker en så ja, som med medusa som hänger där. Medusa. Medusa. Uh, oh. Nej, men, nej, men liksom om man hör ordet, ja man kan ju tänka bara om ordet harrys lukta sperma vad gör inte medusa då liksom? Ja, jo. Ja, jo. det känns mer som att typ homosexuella alternativa människor hänger där. På det är så. För mig gör det. det. Jag vet, jag har fått den bilden för det är så här, de, de flesta som jag känner som hänger där de är oftast homosexuella. Ja, men då vill jag ju dit. Mm, ja, säger det är ju fett det. nice. Ja, varför är det? Men du ser Ja, ja du jag har, kan också. inte säga någonting. Jag har inte varit där. Nej, här, jag har inte heller där. Ja, ja, <laughs> det är <det>, <laughs> bara Alltid bara bara gissa på om ja. det ja, men det är ju sjukt mycket folk där hemma så det är så här pallar man gå in. Det är typ som rocks liksom. Ja, faktiskt för rox ja. så länge man kommer dit tidigt Så är det ju lugnt oftast Rocks är alltid så här att bara shit, rox är öppet Och bara fan vad mycket fräscha brudar är ja. Och sen bara, ah oh, shit De är fem år äldre ja. Än vad jag, jag är Och pengar. de har med sig sina fem år äldre pojkvänner ja. Och sitter man där och dricker sommersby Det är dörd För 75 spänn Som att du inte har happy hour längre Kosta, Vad fan? 80 nu Ja, <laughs> oh, sanningen <laughs> Men fan, det finns ju många sunkes, sunkes ställen man har spelat på Alltså, alltså du och jag Fredde har ju spelat på horribla ställen Till exempel, jag, eller jag kommer ihåg ett ställe som jag tyck, inte var tydlig Det var, det var Chalimar Åh, ja. oh, Chalimar vi <laughs> Ni, det, ni det. var ju fan där också och ja. Giga Och game med Suffix var ju där Alltså mitt och barn var ju där Klockan tre och hjälpte till med att råda upp scenen Och skulle soundchecka så här. För de sa till oss, ni kan komma vid tre och hjälpa till med soundcheck Ja, ja hjälpa till med soundcheck Det är klart att ett band ska vara där och soundcheck ja, ja, men precis så. Här. Och vi var ju ändå de som hade varit med och hjälpt till att dra dit band Ja, ja. precis Så var, men så kommer vi dit så här. Och så bara, är det världens Osoftaste ljudtekniker Som går runt och stylar med sina grows Och han lät exakt så här. Ja! Yeah! <laughs> och sen så drog han Efter det så drog han Well far away oh. Oh, och det, han på... det han gjorde var att Han gick runt och var douchig Och liksom fattade inte hur man kopplade in en XLR-kabel i ett hål Där XLR-kabeln ska in <laughs> Han försökte dra in den i tele <laughs> det, är, det är helt omöjligt <hull, passa> inte. <Nej. laughs> Och inte. Och sen Och sen har han märkt att inte. När han märkt att hans inkompetent kom i kapp honom. <laughs> hans inkompetens kom ikapp honom. Så bara. Nej, jag går och testas Micken en gång till. För den, den vet jag funkar. Och så drog han av. av som André En, en bullet Valentine cover. Och bye. You stink of your betrayal. <laughs> och sen bara. <laughs> och sen bara. Och sen bara, check, check, one, two, check ja. Och då står alltså ingen bakom mixebordet För att kolla, <laughs> kolla nivåer Utan han mest gör det Och det här, den här ritualen som han håller på med Håller på i liksom fem timmar <laughs> Fem timmar Där han så går backla fram och, och tillbaka Fram och tillbaka till mixebordet och säger Check, check och gör Bullet for my Valentine covers Och så sitter han och säger att han har koll på massa saker Alltså, amen, du vet en allmänt duschig person ja. Som inte har någon koll heter inte han Jesper? Jo, nej. han heter Jesper ja, Jesper jag... är special Nej, nej men är inte han nej, vad fan. Juk... Han heter Jukke. Han heter Jukke han Fan, om han lyssnar på det här kommer ju bara Vad fan är det här för douche? <laughs> ja, men alltså faktiskt Jukke du var han douch i den kvällen Så att alltså Ja, men du kanske inte är det längre Han kanske är asskön mm, Kanske eh, ja, <laughs> Så i alla fall Och inte nog med det så var det så här grejer Men att, först och främst fick jag spela på en pund jävla starkare. Det finns inte så mycket man kan göra En så här liten jävla line 6 15 watt stärkare transistor Alltså det låter bara el uh, Och liksom Den lät inte bra tyckte han Så då tänkte han att den, den line är jag ja. Så att han mickar inte upp stärken, Utan den skulle bara rätt ut i PA. PA. Vilket För de som inte vet Låter det, Så låter det skit Det låter verkligen <laughs> skitdåligt <laughs> Dåligt låter det så, så var det eh, Och sen eh, hade han problem med att eh, Det läckte in I gitarrmicken Ja, det läckte in symboler i gitarrmicken Sen ville tejpa Mattes crashar Ja, och alla för de som inte vet Så att tejpa crashar, det gör man inte Nej Det är ungefär som att bajsa på mattan liksom. Det gör man inte heller <laughs> Inte ens hundar gör det Nej, det är det... Vänta, vänta, vänta, vänta. Och det... Ja, Vi måste få med klicket här Ja, Red, bra. Bull, Red Bull eh, Nej men det som är jobbigt är att man eh, Just, just när, han, när han bara går runt och inte har någon koll Men ändå bara, jag går runt och jag har stenkoll här jag... <laughs> Men hur, det är så jävla osoft Det känns som att det finns väldigt många sådana i den här branschen som. Alltså det är ju alltid, man har ju fattat att det är mycket snack och lite verkstad Så är det mm. oh, ja. Men det finns väldigt många som är så här Som verkligen har tagit på sig den rollen och driva den Driva din kulturen Inom den här <laughs> uh, Inom den här uh, Liksom In, under... ja, Och bara Gå runt <laughs> och snacka skit Hela äh, tiden band. Och bara så här. Uh, ja shit Vad håller ni på med liksom? Ja men det är sådana här folk Som inte har varit De är inte tillräckligt bra För att vara med i någon band Så de tänker Jag ljudtekniker Till någon band Du är ja, nästan precis. med i bandet Och sen bara Är de dåliga på det Ja men det är tur, jag, jag kan skaffa körkort Så kan jag ju köra bandet I spelningar ja, Du är ju nästan med i bandet Sen bara Jag vet inte hur man tar körkort Ja precis, och då uh, går han Och bara, uh, uh, uh, kolla uh, uh, på bandet och bara <laughs> snacka skit Och sen har han inte råd med biljetten. Offer ska. är vad det heter <laughs> Jävla barbapapper <laughs> uh. <laughs> Livet är hårt Ja det är ja, det, är shit. Dåliga arrangörer gillar vi inte nej Vad som fan. var roligt med Charlie Chalimardok Det är ju att det är en pakistansk krog Så att vi fick pakistansk käk vi som spelade det där Jävligt gott Det var fan gott Det var ju något sånt här, vad fan heter det Något, så här, uh, något kryddris Med så här olika Ja, precis. ja precis Och sen var det liksom en, en brun, en röd Och en gul sörja <gör> På tre olika tallrikar så fick man ta av varje ja, just det. Som var grytor av olika slag med olika curry Och sörja är, så så är så ju så. oftast jävligt nice Om ja. man har typ ris till jag har, kommit, jag, jag har kommit underfund med det att Ju mer saker ser ut som spya Desto det brukar det vara Ja <laughs> Alltså ja. utom om det Det beror på vart det ligger Ligger det på en tallrik Ja, ja. Ligger det däremot På en eh, tunnelbanegåll tunnelbanegål? Nej. Nej men alltså Nej. Det ska ju lukta gott också Ja jo precis Nej ja, men typ Det men som igår André beställde Vi käkade lite thai Kör efter vårt gig På Brodetuck igår uh, Och då körde du en sån här röd curry soppa, mm, Eller röd curry liksom Och käkade upp allt innehåll Så det var bara liksom själva soppan kvar Och då häller man ner riset i det Och det ser ju inte ut som något annat än en kacka Nej det ser verkligen ut som bajs Det, ser eller så det, så här, det är kaka, lorum, Ja kackalorum <laughs> rakt om Och det var fan svingott alltså Och käka oh, bara det ah, Fred, han, han, det är så här är det med Fredrik Att han varje gång vi ska gå ut och ta någonting och käka Så är det alltid så här, bara, ah, men Jag vill ju sticka ut lite Jag vill vara speciell Jag tar något som är långt ner i mitten på listan så här som någon aldrig har tagit. Precis bara, ja, men det där tycker jag ändå är ganska gott så här. Det är ju kanske nötter i ändå. Så här. Det känner jag igen. Eh, och så bara tar han den och varje gång så bara Vad fan, jag skulle ju inte tagit det här. jag skulle helt klart tagit det André tog. Det säger Fredde varje gång. Jag och Fredde kikar ute så här. Jag tar alltid Säkra kort, det som står högst upp Ett tog jag igår En etta, tack Och Fredde tog en nio Det var inget bra det var inget bra nej det um... kära flickvän Sofie däremot Hon tog ju nummer tretton ja, vad var nu sämre Ja, <laughs> det, var, det var ju det De kanske har ett system att, uh, Ju högre siffror det är, desto sämre mat är det Ja, jag tror det Alltså, desto längre den är på listan den är desto, Det är ju en anledning till det Ja, kan ja man tycka. det stämmer om, om, om du inte får mat på spelningen Vad brukar du käka då någonstans? Det beror ju på vart jag är. Ja, men eh, Om vi är det är äh, ja, men det, eh, vi alltså, det är liksom Sub Subway och Donken ligger gärna yeah, oh, när till hands. Nej, alltså, Donken är ju en enkel favorit för att det är så enkelt. Man vet vad man kan köka och vad man, vet vad man får. Liksom. Och man, det man får, är får det fort också. Ja, det. men det är inga konstigheter liksom. Subway är också en jävligt bra, och Det är lite mer lyxalternativ. Det, är, ju lite det är, lite... är ganska soft också att dra den för du blir ja. inte lika så här. Du blir inte lika, vad säger man? by kroppen. Ja, ah, precis. Liksom, man får ju en slags. Aids när man äter McDonalds Ja man får liksom. Aids när man McDonalds <laughs> Men Subway det är, ju, det är ju bara rent sagt gott liksom. Man får en stjärnchipspåse eller kaka till Lite läsk och en skjalmacka. Jag har aldrig fattat det där med att få en kaka och en chipspåse till är Vet du det... varför? Nej. Det är för att du har fel <laughs> Du har fel du. <laughs> ja. Jag har fel för jag förstår inte Ja. Eh, och jag kan förstå att det går, Men det, det, det känns konstigt eh, I detta Vad heter det? Tallriksmodell samhälle Vi lever i så har jag svårt att se När man har en kvar saltgurkan på en Kisburgare bara för att den ska Finnas kvar som kisburgare Ja eller liksom, för att det ska vara tallriksmodellen Då förstår jag inte hur det kommer att säga att man infogar chips Eller en chocolate chip cookie <laughs> på. Du är, du är efterrätten Du får ju en massa sallad och tomater och allting på din Om du inte är kinky bara, det är... Nej jag ska ha ketchup och en skinkbit <laughs> <laughs> Jag vill inte ha någonting förutom bröd. Kan man få ketchup på sin macka? Säkert Ja säkert Fan alltså äckligt det låter Ja, ja. fan När man skick. kan ta det, det finns det Vad är den godaste Sabo i mackan man kan ha ihop Jag oh gillar alltså det. alltså det ska vara mycket jalapeños Chicken teriyaki Ja eller hur word, word. word High five Ja verkligen Vänta vi når inte men vi kör Bam Vi gjorde precis en high five Nej vafan. Det ska ju vara Chicken teriyaki oh du Det ska, va... ja. det ska fan, vara någon melt vafan fan vilken dressing ot... Vitlök Ja oh, Yes Yes oh! Fuck yeah ja. ja, precis Men det är grejen För vi kan inte lyssna på honom Han är alltid så här Jag bara, väljer alltid bro, vi ska ju ta det här Det ska vara mycket jalapeños Det känner jag igen Så bara Så bara tar han det Och så bara det här Jag skulle ju helt klart tagit det André tog <laughs> Fast det är inte chicken teriyaki Kom jo, jag. Alltså, jo, teriyaki. jag är så jo, trött på teriyaki smaken. teriyaki Alltså, alltså man är det det tröttnar inte på chicken teriyaki nej, du, du tröttnar inte på chicken teriyaki. Alla som lyssnar, de har inte tröttnat på chicken teriyaki. Det är bara du som har. Trött Jag har däremot lyckats teriyaki. hitta den perfekta eh, vad heter det, pizzan som alltid funkar när du ska, vad heter det, köpa en pizza någonstans mm. utan mm. att ha tröttnat. Mm. Eh, för att det är ju lätt så här att ha en Vesuvio är alltid gott med en Vesuvio liksom. Mm. Men det är som tidigare vi har snackat i den här podden att det blir ganska mycket att man känner att det det kommer liksom någon, när man har börjat äta när man börjar bli riktigt mätt på pizza om man är mycket kvar då, då har det precis som ägg när man ätit, äter det tredje ägget så börjar man känna att det blir lite oj shit nu är, jag, nu, nu, är det, nu är det någonting det kommer liksom, det, är de det är som... bara det äckliga kommer fram ja, ja det är någon som bromsar liksom. och det som inte gör det det är om du beställer en pizza som ska ha den ska ha jalapenos och pepperoni Alltså en korvar mm. <laughs> Jaha, är det det det är? Det, det, är, det, enda, alltså det är det enda kriteriet Som, vi, som vi behöver ha Då kan man kriga sig igenom bronx Du ska ha, ha det, sen kan du ha vilket extra Utöver det, det och sen en vitlöksås till det Ja, det blir så allt. Det blir så jävla gott Vi det, det, det här blir så till, till, till mackan Det är ju vitlökssåsen Ja, ja helt korrekt Fast och det, det här, blir så det här, jävla gott Ja, men alltså det här med vitlöksbröd grabbar Ja Alltså Vi har ju kommit på en ny grej med att Varje gång vi har varit och skatat I alla fall Nu innan snön låser sig som ett Kallt täcke över vårt land ja. Eller vår stad så hade vi ofta att när vi skatade ut och drog in på något ika Så var det väldigt lätt att man bara tog en vit liksom, För de har ja, färdiga vitlöks. vitlöksbröd på ika, ja. Så dra så här Kanon, bara så här. ja jag är lite hungrig Dra vänta. vitlöksbröd och en lite mer. Vitlöksspagetten liksom det ja. Kanon alltså, ja, du, du, du, du är före på den här punkten Ja gud ja Oh ja, han gjorde den här i nian Och nu går han alltså, i vitlök är ju det bästa som finns i princip <laughs> Ja, så är det Jag menar, jag insåg ganska snabbt Jag har ju säkert ganska mycket på att använda ja, så här donken och lalala under mina år. Liksom. Mm, ja. Jag är ju tjockfingret. <laughs> ja, men jag har märkt att för att spajsa upp varenda liten måltid som man köper så kan man alltid lägga till en vitlökstipp. Till exempel doppa Big Macen i vitlökstipp. Vet du hur gott det är? Jag kan tänka mig att det är jättebra. Det är helt fantastiskt. Framförallt om du har, som sagt, som vi nämnt tidigare i podden, lite bakis i, ja. i, i, i, i, den, i den här generationen. Ja. Väldigt, väldigt. Väldigt god bakig smaklighet Ja Den får gärna Alltså speciellt när man är bakig Så får den gärna vara lite mer sunkig Så att man känner Sunkigheten Att den liksom sprider ut sig i blodet Och sprider ens AIDS Precis Liksom så att du Känner att du verkligen har så här. Nu har jag fan dräggat ja, Den här Ja exakt, exakt Det är det man vill Ja men verkligen Man vill drägga Verkligen <laughs> det, Men det är ju så Ja Ja, men då vet du det. Något med vitlöksdipp ja. är alltid att rekommendera när man är ute och ja. giggar alla, alla snygga tjejer som lyssnar på den här podden kan ju ta till sig det. Vill ni bjuda mig på en Date så ska ni bjuda på vitlök. Eller hur? Bjud, eh, först och främst, bjud Erik på Date. Ja, ja Det är det. första steget jag, alltså, den, jag, jag, det jag, jag noterade precis att vi har ju inköpt vi, Som vanligt så brukar vi sitta och fika När vi äh, spelar in podden äh, Och vi köpte ju just fika till dig också Så den Red Bullen som står där är din oh, Dock äh, do, do så do har du och jag ätit upp Saffransklippen <laughs> <som> nu <laughs> Ja de tog slut då <laughs> alltså. Det var inget kvar till Erik Så att eh, Erik... Eh... Det finns lite du potatismos skojar. uppe i köket Åh, oh, Och Så kan vi laga pulvermos Har vi inte Yes Det finns väl någon, eh, någon bullens också Eller? Kan vi drista oss till en bullens Det tror jag inte det finns där uppe alltså Ja, det gör inte det Tyvärr är ingen bullens pilsnäckorv Vart är det våfflorna? Du måste äh, få med äh, Det där ja, öppnar man i micken Ja den där blev bland de bättre på länge vi har fått Shout out till Red Bulls <laughs> Red Bull oh, wow. Yeah fuck yeah Fuck yeah mm. Nu kommer det bli mycket bättre podd <laughs> Ja shit eh, Men eh, vad heter det Av alla gig du har gjort Med både An Everlasting Eclipse Och eh, Let Them Suck Balls Ja <laughs> Vilket är det bästa giget du har varit med på Alltså det allra bästa Som du känner bara Alltså den, den När du <laughs> När du ligger hemma i din pojksäng Och liksom börjar känner hur det börjar bli lite erekt och börjar ta på dig själv Vilket bra. gig tänker du på då? För då, att fullfölja hela, hela akten hela Alltså det beror ju på, jag menar vi har ju haft bra gig där vi har presterat bra Och sen har vi haft gig som har lett till något bra mm. Till exempel vinsten i Emergensa var ju jävligt bra Men vi spelade inte så bra Nej. Men det gav ett bra resultat Så det är väl mest det som jag... Just den finalen på The Base Media som jag ser. Det mycket folk denna. och så. Ja, det var väldigt mycket folk. Vi hade väl fått dit kanske ja, 15 pers som vanligt. Väldigt dåligt. Äh. Men vi blev ju framröstade som bandens band. Ja, det var ju fett ja, Det, det ju var ju jävligt fett. fett Och sen att Jurin gillade oss Och vi kom två i Sverige Det är ju helt fantastiskt Vilka ja, var det ju... som vann? Eh, Royal eh, Republic Nej, nej eh, Hurricane Love Från Skåne mm. De var... vann ju hela Hela internationella tävlingen mm. också För Det var det som var så konstigt Jag såg det att De hade vunnit svenska Ja Och sen kollade jag in på deras Facebook-sida Så bara, vad fan De har ju typ 40 000 likes ja. Och var typ signade Ja De hade... 25 000 likes tror jag när vi när, när jag kollade in dem dagen efter de hade vunnit. Oh my god. Ja. <laughs> Och <bara> så <laughs> äh, vad det fan vart de kom ifrån. var <laughs> ja, kul för dem, grattis. Ja, Ja, verkligen. ja, ja men fan, ja, de var, det var väl antagligen inte att de bara redan var kända. De var ju bra också. Ja, gud ja, de var jätteduktiga. Fan jag vet ju att alltså, jag har ju många såna gig som jag drömmer sig tillbaka på, men de flesta eh, men framförallt allt eh, Jag kan ju säga, för att Erik är ju inte bara känd från sina band Utan han är ju även en fena på att arrangera feta gigs Han ja, har ju arrangerat de fetaste gigs säga, Rent rakt av så kan jag ju säga att de giggen som du, jag spelar på Som du har arrangerat har... Liksom automatiskt blivit de bästa. Ut, ja, utom ett som var det sämsta. <laughs> det sämsta var det senaste Angus Carnage-party som skulle arrangeras ute på ute i Hallonbergen Det, gick eh, väl sådär. det var ström av brott så att det blev inget band fick spela. Nej, det var roligt. Det var det sämsta. Ja. Eh. Sen så dök ju inte sista bandet, <laughs> bandet upp heller. De sa ingenting. <laughs> de? Jag träffade ju dem på slussen när vi skulle spela. Ah, nice. Men jag vet inte om de antingen så visste de inte vem jag var. Eller så var de bara douchebag Som jag antar att de är För de hälsar inte på någon av oss Nej. Men eh, jag hade lyst så gå fram Och bara Erik lir det ska av Angus Carnage Party mm. Ska bara se deras reaktion liksom Nej. Men eh, ja. Ja. Ah, ja Det finns ju duschiga band också Så att säga Ja precis Men i alla fall eh, För jag tycker ju att eh, De två fetaste gingen vi har haft Var ju Morsa för mångfald Och i Morsby Precis Så när vi lirade på dem Morsa för mångfald var ju helt sjukt Alltså det var det sjuktaste det, det kan man ju inte annat det... än säga Att det var en mega succé Nej jag var ju inte där ju var inte du med på den? Nej, jag var inte, jag var inte med och det. Jag var det... inte där, jag var på Gotland <laughs> ah, Nej just det, det var Oscar, Oskar, Lisette och Eva just, ah, just det, så, det. Var. så var det Men skulle inte du varit med där? Nej jag, du, idag, Nej då var det bara Okej okay, förlåt jag, ja. hade, jag hade ingenting med det att göra Men jag tycker just. utan problem att Nej, äh, Med det i Morsbytet var ju i alla fall en jävligt Det var samma bra ställe, gick. på studion vid ja, vi Med i Morsbytet var ju faktiskt först Det var ju så? Ja För... Före morsan Ja men just inte, ja. inte det vi spelade på <laughs> Nej, Nej. <laughs> För första made in fick vi inte spela på För att vi hade så mycket haters 2010 <laughs> Eller hela HC för, för att det gick var jävla bra för oss Ja, livet ja. är lite hårt när man är bra ja, det, ja. Det, är, det är ju lite så Det är lite alltså. intressant, då vi var ju fan Bäst då, typ såhär 2010 så här Då var vi som mest hypade tror jag ja. Och vi hade så mycket haters Alltså så här hela hardcore- Uh, hardcore-scenen i Huddinge hatade oss. Som är ganska stor. Den är väl representativ för nästan hela Stockholms ja. hardcore-scenen? Ja, men precis. Det är ju där en fin stjärna Ja, hur? Där uh... hatade, de hatade oss. Men, uh... Jag förstår inte hur man kan hata er. För har man pratat med er, då vet man att ni är typ världens finaste grabbar. Ja, oh. eller hur? jag tycker det liksom, det. Att, Ja, men alltså, det, nej. Det, ni är ett fantastiskt band. Vet Ja, ja, alltså green, vi, inga, vi, vi försöker ju vara det Vi har ju verkligen så här, ja, men Vi försöker ju vara ett softband mm. Det är vårt mål typ. Men, men ändå så får man haters ja, ja, men men det Man är får alltid så. haters ja Det är fan soft alltså Det är grymt Vad har ni fått för rykter efter er som ni har hört så här på här Alltså som folk tror Ja Alltså jag har hört, jag hört ett rykte om att vi ska vara tajta <laughs> eh, ja, hör, Just på den vägen hör man ju faktiskt ganska mycket mer bra Ja alltså jag har faktiskt, de flesta rykten jag har hört, det har aldrig varit något sånt här Hur fan, alltså så här som man har hört så. Här, men I och för sig det är kanske för att man, det är ingen som säger det till mitt face Liksom så här, bara att, ja fan alltså Fan han, gitarristen, han har för lång mustasch hur fan var gay typ. Man hör ju inte så sånt så ofta Nej, det är tråkigt Nej, jag, vet, jag vet inte vad, vad det skulle finnas Det skulle väl vara om liksom De tycker kanske att uh, Att man är fett raggig Ja, de <laughs> kanske tycker att vi är fett dryga eller någonting Ja, det skulle jag kunna lätt tänka mig Jag, jag är ju inte någonting annat än dryg på scen Men jag, jag dryg, försöker kanske. vara lite skönt dryg ja, men Så precis. att de som genomskådar genomskådare tycker att det är fett roligt mm. Ja, alltså offstage är det ju asskön, liksom så här. Alltså, när, Om det kommer fram någon som bara Hej, däremot onstage så står du ju där och bara ja visningar. Hey, ska ju vara auktoritär, det gäller ju att visa att man är bättre än alla andra. Det är ju därför jag står på scen. Ja ja, jo, men det är, skönt, <laughs> det, är, det är så det ligger till liksom. Det kan ju ingen säga emot. Nej, ja, precis. Inte så mycket åkerfält Men äh, men, äh, men då är det alltså bara Made in Morspit och äh, Angus Carnage Party du har arrangerat. Ja, det stämmer. Det är ändå bra tycker jag för att bortsett från senaste Angus så har ju det varit en ja, väldigt mycket folk varje gång. Ja, absolut. Upp, alltså, jag kommer ändå ihåg första året. Där var det ju bara redan där var det ju en CC Vi hade nog ändå Ja men 150 bäst där Angus uh, har ju alltid varit bra alltså... Ja precis, förutom senaste, jag vet inte vad som hände Det kanske var för dåliga band eller någonting Ja säkert uh, Vi försökte ju tänka liksom att vi inte skulle Att vi skulle ta lite mer nya band För annars har vi ju haft incest-banden mm. December har spelat varje år mm. uh, Och så har det varit uh, ja Last Exile, Suffix uh, mm. och, uh, Eclipse och Lidiska Behind Ja, men, Naked och alla de här Ja, precis Vi som är polar med varandra Ja, men exakt Jag har varit en stor incest liksom Ja, precis Stora familj Ja Benighted Iris han aldrig spelade Nej, det gjorde de inte vi, De skulle ju få spela på Med i Morsbit Men det blev ju The Thumbbell istället För Jag kommer inte ihåg varför men det, var för att, <laughs> det var för att Jag och resten av bandet Jag spelade alltså i Benighted Iris att Spelade Hade någon uppspel i skolan Just det. Så, däremot så spelade vi på morsa för mångfald Och det var fan nice Det var ganska fett att spela, eh, spela Med liksom ett band som man har som fruktansvärd andra prioritering <laughs> så så här, bara, det, där, det där Jag skriver texterna på fem minuter Och, bara gör, och sen bara går man upp Och säger så såhär ah, så 150-200 pers i publiken Och så bara röjer man av bara, ah, det här gick av Nu är det två band som spelar Sen går vi upp på bästa speltid Klockan åtta Och det var så jävla sjukt Alltså när man fick alltså, det var det. helt sjukt Vi gick ju på efter Naked Och Naked hade en helt sjuk spelning De mm. var svinbra så här men fan, när vi gick på det var det var, som, då, det var, det var inget tvekan om. Alltså, det var ju inget det var inte ett band under resten av kvällen som hade lika mycket röj som vi gjorde så det var helt sjukt, alltså, det var ju fan, jag har aldrig varit med lika, alltså det var säga 500 personer som bara wow <skratt> metal <-hård!" skratt> och så, Hela hela. Oj, nu har jag fastnat här i puffskyddet ja, de... ja, men det var ju verkligen så här ja men 30 percy circle piten wall alltså. of death som verkligen sträckte sig hela vägen bakom oss alla bara. Mm. <laughs> det var verkligen så här, bara, holy fuck. Det här vill jag, och jag göra. Här. Det är ju liksom varje låt. Ja, och det här alltså, vill jag, vi... jag jobba med. Ja, men precis. Och så, hela, och så hade vi massa tjejer på min sida. Ja, nu jag min sida också. Det var jävligt mycket tjejer som kom fram efter den jävligt spelet Jävligt mycket tjejer. Jag, i, jag, kunde inte, jag låg inte med någon av Nej, inte jag heller. <laughs> är det jobbet där. Ja, <laughs> alltså det, det är ju det är liksom en stor anledning till att man går mer bant. Alltså Alla måste erkänna det någon gång Man vill ju gå med för brudarna liksom. När ja, man får inga brudar <laughs> Nej, du, du får inga brudar? Nej, alltså. jag har aldrig fått en brud Det kan jag ju säga Det jag har ju jag Jo, fast spelar i det kortet Väldigt smidigt och bra Det är så här, det att... smidigt? Ja, bara, men jag du, är fruktansvärt du... dålig på ragga kan jag, ju säga. <laughs> jag är fruktansvärt Du hörde ju min raggningsreplik Ja, men den var ju fantastisk Visst <laughs> var den? Den funkade ju på Erik oh, Ja, way. exakt Jag, Spar jag lagar in en ett, Brudar som är tillräckligt sköna Och fatta att den där var dålig du kan tycka att det var lite kul att den var så dålig ja. Fast det var inte ens roligt för att den var så dålig Sådana brudar har ju tillräckligt mycket distans Och fattat att jag, att jag är en vanlig människa Precis som alla andra För de brudar som du som vill ligga med dig ASAP efter en spelning, Det är ju sådana som inte ja, men som Alltså som bara låter sin urge Styra dem för ja. att de är så här. Åh oh shit han är så snygg när han gör det här. Jag måste få honom nu ja. Och sen är man fruktansvärt ointressant när man är offstage liksom ja. Det är Sjuka med sådana där grejer. Jag såg någon så här dokumentär om det. Och det var det så här, någon brud som var på väg till en spelning och skulle se typ så här. Något, alltså det var typ inte jättestora band, men ja. ganska stora band. Så här Och så bara var det så frågan här, rapporten så här: bara, ah, varför ska du hit? Så bara ah, jag ska dit för jag ska suka kuk. <laughs> <laughs> så här Och det var liksom kanske typ så här: 40 tjejer som skulle dit, för exakt samma anledning. De skulle bara dit, bara för att det är så här: ah, men han står på scenen Ja. Och, så här, ja. och det blir någon, det blir någon så här sjuk kortslutning i huvudet När man går upp mm. på scen Och vissa blir så helt galna i det De tror typ att man är så här utomjording eller något ja. Ja. Och det är, det är så sjukt att det är så När man spelar i ett undergroundband Nu är det ju verkligen inte så att folk får kortslutning Och folk kommer dit bara för att de vill ligga med Nej. Men man märker alltså, men, eh, eh, man blir... Om du visar att du spelar i det bästa bandet för kvällen liksom, Och det bara kommer upp och bara äger känner Och bara slaktar scenen Då, då, då, då, då har man ju respekt <laughs> ja, ja, ja, klart ja, Verkligen, och så är det ja, Alla banden blir helt så här, shit Fan vilken sjukspelning Och alla mm. blir så såhär, ja, shit där sitter de Ska vi, nej vi sitter kvar här vi, ja. vi ja. fram. Ja, Jag kommer att tänka på det nu Att jag har inte fått alls så jävla mycket brudar heller genom Jag har, jag har fått... typ haft en flickvän Genom spelning Ja, men du har ju... Det var ju länge sedan, ja, du var ju med Spring Rocken 2010 Fast hon Tisha-bruden till exempel, hon hade ju kunnat fått. Tisha-bruden var, eh, var på Tyresö, Metalfest Så var det någon Ja, ja nej men hon ville ju inte ha Nej, men du, du skulle ju ha nej, kunnat ja, ja, Okej, två, det var ju en till, hennes kompis gjorde jag ju <laughs> <kom> Ja, <laughs> eh, ah, okej okay. Ja, men alltså du har, du har ju haft Opportunities Ja, men det har ju du säkert också haft. Du hade ju den bruden som tyckte att ja. du var otroligt attraktiv i din mustage. Ja, hon stod längst fram på alla gigs ett par, oh. ett par gigs. Men, ja, två gigs kanske. Ja, men och sen kom hon på att jag hade flickvän och då bara. Ah. Så slutade hon. Det har, har ju slutt... för sig ganska sett. Ja, men hon har slutat komma på spelningarna nu. Mm. Jobbet. du skulle ha spelat uh, Att du inte har någon flickvänkortet ja, eller hur? Bara, bara för att ha ett extra fan liksom. Ja, exakt. Ja, ja, i och för sig fan André, Du måste ju hålla kvar vid fansen ta Vi tappar ett, ju fansen åh, shit, alltså, fan. Kan inte bara hålla på dryga shit. Jag måste ta, verkligen ta lite mer coachning En, en coachning av Erik här Hur man <laughs> håller kvar fans har du något tips på hur man håller kvar fans Hur ska man göra för att fans inte ska trötta på det Vi har ju hamnat e i här att vi, Aj, är... vi har sagt att vi ska släppa material i snart fyra år eh, Och inte har gjort det än <laughs> eh, och hur har, hur, Vad är ditt tips för att man ska göra Ifall man eh, in, Ja, folk tycker att det är roligt Du vill ju inte släppa det här materialet Av vissa Nej, anledningar Alltså mitt tips är ju helt seriöst Att eh, vara i band med Sebastian och Mikko För att För att de gör det så jävla bra De eh, de har båda flickvänner Men de lyckas ändå hålla fram sina fans Och de, de har liksom den här glimten i ögat Utan att ragga på brudarna Så har de kvar brudarnas intresse För att vilja ragga på dem liksom ja. Det är så här, de gör ingenting Men de får ändå kvar det Och det är fantastiskt Ja, det är ju grymt jag känner ju Det är bra att vara snygg liksom Jag känner jag har ju en fruktansvärd jag, jag kan ju laga en blick så räcker det med att Få fans att sluta gilla <går> det det. Alltså i ifall offstage Och jag är verkligen inte intresserad av att snacka med någon som, jag, som har sett oss spela Då kan jag bara se hur de är på väg mot mig Och så kan jag bara langa en sur jävla blick Bara, jag vill inte prata med dig mm. bara, Allting du och Då bara då, då, då, då, då, vänder de på klacken direkt på. bara, unlike our <går> <går> precis men, ja men det är ju bra De ja. är ju sköna liksom Ja gud ja. Nej de är ju världens mysigaste killar De kommer fram det, bara oh, Hej gud vad kul Kul att ni lyssnar på oss Hoppas att det kommer nästa gång La la la Så de är, de är de Det är ju de lite det där, det, Man tänker ju så Man tycker det verkligen är kul Att folk kommer och ja. Såhär varje gång varje, men, men man orkar ju inte säga allt det där Nej Alltså, det, men jag tror det kan vara en bra grej Att tänka på egentligen Alltså om vi ska vara fett seriösa jag, så, så ska man ju liksom Varje gång ett fan kommer alltså, ja, ja, men det är ju Så klart. ska man ju alltid så här, Ta sin tid och bara Självklart Ja klart. Eh, ah, fan vad kul att du gillar det bla. bla, bla. Ja ju ja. verkligen För då det Ja det är väl kanske det bästa man kan göra Jag känner ju dock lite som Fredrik Jag pallar ju inte heller alltid Om det Nej, är man som gör fram, bara som kommer Fan vad bra då man bara tack Går vidare mm. Alltså det är ju inget problem ifall, alltså. Alltså, ett, ett Man är väldigt jag selektiv jag kan, med sådana som jag kan tycka att det är jävligt jobbigt när Just när det kommer fram fans och sådana grejer Det är precis efter att du har spelat så här. Alltså precis ja, efter att du har spelat du packar ihop. Och så du packar ihop grejerna så kommer det fram kanske tio pers liksom Och bara Gud vad bra det var ja. Och liksom säga bara Ja ah, alltså Skitkul att ni tycker det Men alltså, jag har jättont i nacken Och jag måste packa ihop mina pedaler Och shit och ja. ställa in det där Jag kommer ut om fem minuter Så kan vi Ska hänga hela jävla kvällen om du ja, vill. Verkligen. Men just nu vill jag vara i fred ja. Typ. ja, så är det ju verkligen Och det är ju skitsvårt då att snida sig ur Den där ja, situationen ja, Bara, Gå ja. härifrån <laughs> Men Det <laughs> är därför man är snabb <laughs> Man, man står, har ett bra avstånd från fans Som står där med uppspärrade ögon Med slimten i ögat Och vill ta på en ja. Och så håller man sig borta Plockar upp sina grejer Går in och Sen kommer hon ut fixar till håret lite Och säger Hej Hej allihopa Jag är här nu <laughs> eh, <här> Hej <här> <här> Eller vad säger Erik gjorde ett par Riktigt schyssta moves Med sina händer ja, jag, jag tänkte på jag Staffan mina. Sociala Staffan <här> <också>. <här> Sociala Staffan från Det fem Jag vet inte om ni ja. har tänkt på det Hur ni gör Men alltså Folk som är socialt inkompetenta Som kommer fram till en så Sådana som eh, kommer från Ja det, det, är, det är sådana som bara står Åh nu är det bra Kan jag få ta ett akord på din gitarr ja shit Eller om man äh, Kör Jag vet att det har hänt flera gånger Alltså att man har giggat Man har precis spelat klart och man är precis i det stadiet det har om att man står och håller på att plocka i dagbord och gitarr och allt sånt här eh, Och då när man är inne på Vire ihop den sista telekabeln Så kommer det, kommer det fram liksom en snubbe Som uppenbart eh, Just det jag refererar till nu är när vi spelade leading rock på en del tävling där Så kommer det fram en snubbe eh, i full goth ställning. Liksom full gott Han har på Rock's Open. Ah, han har han bara på Rock's ja. eh, Möjligtvis Det eh, är eh, eh. eh, ja, Jo, precis. Han, han kanske hade en bombad lite på sig. Någonting. Ja, eller nitbältet. Ja, precis. <laughs> I alla fall. Så då kom han fram. Och på fullaste allvar bara. han, han verkar inte förstå riktigt att vi har precis gjort. Han kommer ju fram för att han tycker vi är bra. För ja. som sa, att vi var skitbra Och sen frågan direkt efter Ni skulle inte behöva en sångare <laughs> <laughs> Och då var det lite här bara, ja, fast <laughs> vi, vi, Jag har precis spelat en låt Du tyckte precis att det var fett bra som vi spelar det är såklart han kanske hade en tanke om att det skulle improva med om vi hade en som bara sjunger ja. men liksom lite våran grej är att vi bara är fyra pers så att ja. vi har ingen extern sångare utanför som ska vara, liksom, sitta och inte göra någonting när vi andra spelar i tarzolon precis vi vill vara som metallica liksom. ja precis ja. <laughs> och, och, och, och, och, och, liksom, och han förstod inte det och det väl liksom gick inte in. nu spelar det inte det någon roll egentligen vad man har för stil så här. men han måste ju det måste ju ändå klicka för den här killen visar inte på något sätt att han lyssnar på den musik vi på. Eh, jag tror att det var första gången han hörde den och så Han såg väldigt Marilyn Manson igut eller oh. eller, om man, eller eventuellt till och med Black Metal. Träsker eh. jag kan tänka mig att där är så här snubbe som bara verkligen så bara har sett alldeles för många bandfilmer, alltså så här mycket så här. Jag vet inte vad de här filmerna heter, men Hollywoodfilmer om liksom rockscenen typ så här. Ja. Så bara ah, men fan, nu såg jag ett jättebra band här. Alltså jag tror att de vill ha mig. Nej. Så här, att han tror att han är med i någon jävla film eller Å andra sidan så är det helt rätt av honom att Man kan ju inte klandra honom för att det är helt rätt av honom Att gå fram och fråga Absolut. Eh, jag, hade, jag hade, då, jag hade ju i på mig Jag skulle aldrig få för mig att göra det Nej gud nej Nej framförallt inte om det är något band som Ja men vi skulle vilja spela i Typ så här: vad, shit fan Såhär Lamb of som God ja, kommer men hit och bara <laughs> Ni behöver inte en tredje gitarrist Såhär De bara nej nah, det, det är nog rätt lugnt typ men då hade jag ändå frågat Hon kanske ville ha en 3D-trist Ja, exakt Så jag bara, Men du kan komma och prova imorgon Vi har Eller hur bara, Vi spelar Haha. i Finland imorgon du, har, du, har du cash eller? Frågan är ju såhär Om man skulle gå fram och bara, Men shit Behöver en 3D-trist De var absolut Man bara oj Okej. Okay. Alltså jag skämtar, jag skämtar. Uh, uh, uh, alltså jag skämtar uh, uh, men visst om ni <laughs> alltså ni kanske också skämtar Nej, vi är seriösa. Jag ska lätt vara as dryg nästa gång bara, Ni behöver inte en tillheteris eller en sångare. Jag bara jo. Men inte du. <laughs> vi har en Det ska vara jag. jag absolut. En perfekt klon av mig. Skicka mail. skicka ditt CV till min mail. Ja, <laughs> den, <laughs> den är den är bra. <laughs> Lätt <coughs> Vi hör av oss Andre... Erfarenheter An An An Fett mediterande An An André dog ju sönder av min uppdatering På Facebook <fler> När jag skulle göra reklam för att vi behövde gäster Till den här podcasten Där jag skrev Att vi sökte gäster Och att eh... Vad heter det Att eh, erfarenhet Erfarenhet meriteras ej Dock gör fika köp detta <laughs> Så standard Fredrik Det är skönt när man är i jobbsökarträsk Att känna för en gångs skull Att erfarenhet ej meriteras ja, ja. En annan grej om man ska tala om Saker som jag dog av som Fred har skrivit Så var det att vi satt igår och planerade Nyår Hemma i min, äh, i min lägenhet Vi håller på att planera det mest legendariska nyåret Det ska vara fint, alltså det ska vara glamour som fan oh. Med liksom jag och André Och hans flickvän är det väl Som är bestämt från början och Sen får vi se vilka, vilka de nästa blir liksom, som vi bjuder Precis. in eh, Och Men, vi planerar med världens jävla käk och sånt Vi har världens anteckning på Fredres fina iPad här som, som där vi liksom har lagt upp allt Vi har liksom vi kommer ha stenkold när nyår kommer Precis, för vad vi ska ha för som aptitretare Vilka vinsorter vi kommer att dricka och allting sånt Och sista punkten på listan är ju då Det är ju då frukost Vad ska vi ha till frukost dagen efter För det gäller ju en nyårsdagen Så ska det ju finnas bra frulle eh, Alltså jag har ett tips Vänta, vi väntar med tipset Fredde har då, han har då förskrivit <laughs> lite själv Vad han vill ha till frukost oh. Och då har han skrivit Apelsinjuice rostmackor och leverpastej. Ja. Fantastiskt. Det är Fantastiskt. jävla konstigt det här tycker Andre, skitkonstigt. Det är ju skitgod frukost. Skitbra frukost, men grejen det är så här saker som alltid finns hemma. Oj oj oj, hej. Men så här, det. var bara så jävla random att du bara, ja ah, men frukost efter ska vi ha Apelsinjuice rostmackor och leverpastej ska vi ha. Fan, vad det blir den perfekta nyårsdagsfrukosten. Ja. Det... det känns väl självklart Det är den bästa frukosten Jag skrev då till Jag bara Men jag tycker att vi ska smör också Jag skrev smör ja. Jag hade ju en fantastisk dröm Smurky. En gång i måste ha varit en sommar För två år sedan ja. Jag drömde att Kaviar på rostad macka Var en fantastisk idé Jag vaknar Känner ett sug efter att pröva det här jag Äter frukost Värmer upp rostna mackan Lägger på lite smör Häller häl, häl lite kalliskaviar på det Tar en tugga Känner fan Det här var gott ja, Du hade ja. gjort det förut Nej Det är standard Shit Nej, det är inte standard Vet du vad du, vet vad du saknar på den där mackan? Ägg ja. Ett stekt ägg Ja, fast du, kan inte, du kan inte ha det på Nej, nej Jo nej, det är för... Jo, så käkar du det med kniv och gaffel oh. Nej ja, det, det är bra shit nej, det är oh. det är Bra fel. shit oh. En annan alltså, Fan, jag hade också någ, Jag hade någon någ, sån där grej Alltså, alltså man kan ju få för sig saker i huvudet så ja. vissa saker är riktigt riktigt goda så ja. uh, och det var, något, såhär, det var något konstigt jag fick för mig det var så jag, jag, jag är lite svår för, jag är lite svår för såhär, såhär, fina ostar såhär, blåmögelostar och sånt så fick jag för mig sedan en gång så bara fan alltså den osten den är jätte det här är då när jag är typ 12 <laughs> så jag är inte så gammal med jag bara tänker så fan den där osten skulle vara väldigt väldigt god just nu på det här kexet så ta ett kex här och ta en tugga och bara så här För fan vad äckligt Så det smakar så Satan smakar det Och det är sådana saker som man kan få för sig lite då och då så här, Att fan det där Det är jävligt gott ja. Och sen bara Nej det är inte gott Smakar ja. bajs Varför fick jag för mig det här ja, Man måste ju testa sina gränser liksom Ja det är ju lite så Det är lite så vi känner Ja, ja det, är, det är bra Annars slämmas sig inget Man utvecklas inte Nej exakt Man måste ju utvecklas ja. har, ni, har ni käkat bandfrukost någon gång? Bandfrukost. Bandfrukost. Bandfrukost Hela bandet käkar frukost Det har ju vi haft Kalaspuffar var ju en hit Ja, sist vi körde det så Gick det så jävla dåligt Fredrik körde Han körde Han ja, tog köra... i så här 16 timmar eh, ja. Hem För att sen köpa kalaspuffar Och hemma sova Med resten av bandet I mitt hus Ja Och så, så satt vi och käkade Kalaspuffar tidigt på morgonen Jävligt märkligt att vi var hemma hos mig För att det var typ längst bort Från själva spelstället också Mm men Vi tänkte väl att du hade mycket plats typ. Stekte inte vi någon god middag i och för sig Jo, vi, det var ju först Vi, vi stekte en god middag eh, Och så langade vi faktiskt lite, lite jäger till det mm. eh, Illegalt Faktiskt Vi ja, var 17 år Vi var 17 år, så det var illegalt Oj, oj, oj eh, det var bra. Men det var bra Men du har aldrig band någon frukost. Hela bandet har samlat så till frukost det tillsammans Nej, det kan, jag, alltså, kan jag inte riktigt påstå De enda gånger vi men det är lite Hela bandet har är... varit samlat liksom. Det har varit... Någon filmkväll någon gång mm. ehm, Gigget på Gotland ja. Då var vi separerade Jag var på en fest Då vaknade typ halv bakis Fortfarande halv full, Medan som andra hade sovit i Och nyknullad i... Vad sa du? Och nyknullad Nej, Nej, tyvärr. inte nyknullad Aldrig nyknullad <laughs> ehm, Nej, men och så möttes vi upp i båten liksom ehm, Så då, då hade de redan säkrat. Jag hade inte käkat ehm, Och annars så var det Något till nyår 2010 tror jag Då var alla samlade och firade förutom Lisette Nej. Ja, För hon var aldrig med ah, okay. ehm, Och då så Eva och Elias hade planerat den här kvällen Vi skulle betala typ Tusen spänn var <laughs> ja, det är lite För att få en riktig Lyxnyår ja. De hade köpt jättemycket och det var så, här, ja, men Kul cool, liksom, mm. fattig student Jag har inte tusen spänn och prysa ut liksom, ehm, Vad fan händer Och morgonen efter så får vi reda på att Hur mycket de än har planerat så har de inte planerat in frukost <laughs> Vi letar i hela huset Och det finns ingen frukost Så vi hittar något bröd Som Elias har bakat dagen innan Med typ så i mm. Och tar eh, bn på För det är det enda oh pålägget vi har <laughs> eh, Och eh, typ så här, Kokos Alltså så här, kakao i eh, med varmt vatten Jaka, som fan. Såhär, en vi... substitut till oboj. Det vill vi inte råka ut för på vårt nyår. Det är ju bra att fördörr har skrivit. Ja, det är väldigt bra. Leve på <skratt> Apelsinjuice, <skratt> rostrostmackor Rostmack. och levepastej. Ja. Det är svinigt. Äh, det är bra. det vi skulle jag skrivit men... det. Det är en bra start. <skratt> jo, bra det är... start på dagen. Ja. Vi kanske också ska skriva in lite havrefras där. <skratt> havrefras och apelsinjuice. Vi får ju inte glömma jordärtsmär. och marshmallow fluff gått. B-barmarsmjöl då Ja, tvek på den alltså uh, Den här uh, Marrabo-filadelfen då Ja, ah, just det, jag måste få prova den Jag har fan testat den Är den god? Ja, vad ska man säga på det? Du har ju också testat den, Fredrik Ja oh. Alltså, den är ju Åh, oh, det har jag <laughs> oh. Jag har testat den Skogshuggare Fredrik oh, oh, oh, oh. <laughs> Honk, honk, honk. Uh, Nej, men vad fan ska man säga om den? Den är väl okej? Okay. Alltså är det bästa Nutella. Det smakar ju färskost liksom fortfarande smakar ju ja. Smaka ost med maror. Alltså tänkte ost med maror Det funkar bättre än vad man ja. tror. Ja. Uh, men, men det, är, nej... det är ju ingen, är ingen Nutella. Ja, fast jag tycker inte om att ha Nutella på mackan. Nej, inte jag heller, men jag Bra. testade den och det funkar. Ja, funkar. Det är dumt Du kan vara du i huvudet. Lyssna på mig. <laughs> Simba, du har glömt Simba. mig Simba Du ska sluta runka i buskarna Vid lejonklippans Sluttning Jag ser dig Simba Jag är en stjärna på giflet Det här var betydligt roligare igår med en halv liter vin och några bärs i kroppen Ja, då körde vi, körde vi Mufasa-imitationer, det var grymt Men det var inte lika grymt idag Nej det var inte det. Det, det Nej, det var inte det Så nu vet ni det <skratt> Nej, vi släpper det <skratt> Ja, vi släpper det Men i alla fall, om vi ska gå tillbaka till ett band här Vad heter det? Ja, just det, det är det vi pratar om Hur gör ni när ni skriver, hur gör ni när ni skriver musik? Nej, det gör vi inte Det är jag som skriver allting Det är så? Uh, nej Men det är oftast jag som kommer med en idé uh, Skriver låtarna liksom Eller så är det jag eller Sebastian uh. Uh, Och sen så jobbar vi allihopa på det tillsammans Ja, det är precis. så mm. uh, EPN, så gjorde jag och Sebastian mest mm. Jag hade väl gjort i princip hela låtstrukturen och allting Halla på lite syntar eller sådär Eller om jag hade någon kommer melodi på, Kommer jag på no, ha något fett dubstep-grej Lite, grej. Som ja, lite vubb, vubb Ja, det är inte kommer... jag som skriver dubstepen i alla fall Nej, det det, det, det, det, det jag garantera det är så. Eh, Nej, men sen så får Elias eh, skriva till sina egna trummor och så liksom Mikko får skriva sin bas som han eh, tycker Så att han tycker att den är live-fulfilling eller någonting mm. Och... Eh, Alex fixar till sina guror lite liksom. Mm. Eh, Men nu så håller vi på Och sitta på att skriva mer ihop mm. Så jag och eh, Alex sitter och skriver musik ihop eh, ja, Så att det inte blir eh, eh, Så att typ Sebastian Gör en syntslinga och så ska vi lägga på Instrument på det För det är typ omöjligt mm. ja, Det blir att gå baklänges Så mm. att hitta en melodi Eller att mm. göra en lead Och sen skriva ett riff till det liksom, Ja verkligen benk. Men det, är, det blir spännande. Vi får se vad det God. är. Baktals. Det gör ni när ni skriver texter då. Då är det jag eller Sebastian som har en idé. Ja. Oftast och sen så... Vad berör det oftast? Ni har ju ganska speciella texter ändå. Ja, vi har ju haft ett ganska skönt rymdtema. Ja. På två låtar ja. <laughs> Är det något ni tänker hålla kvar vid? Ja, det tror jag. Nej, men vi, vi är väldigt mycket inne på det här att man. Alltså, mycket texter om att börja på nytt och. Ta sig förbi alla hinder Och ja. bli starkare på nytt liksom Och då, då gillar vi en bra referens att dra det här Med att vi måste ta oss från jorden För jord, vi har förstört jorden Så vi måste ta oss ut i rymden Och hitta nya planeter Och terraformera och allting ja. ja, det låter ju soft om vi skulle kunna göra det Ja, ja. det är varit jävligt soft ja. Då snackas ju om mars Men det är väl en, ah, Det är lite beng lite där Ja, det är lite, det är lite svårt långt tid framför ja. Fan, fint ja. ja, vi har ju Vet, för oss går det lite fram och tillbaka Men ja. det får vara ett annat avsnitt när vi sitter och diskuterar Hur vi går till vidare, ja, vidare. det, är, det är lite Då får någon annan intervjua av oss tror jag. Ja, jag, jag har hört att Lukas kommer med sjuka takter Och ni tänker typ, vad fan? Nej, så... ja, ibland, ja, han kommer ofta med sjuka takter har faktiskt med, på senare tiden är det ju så att det, Med de senaste låtarna Är det ju faktiskt jag som kommer med Framförallt kommer jag med mest grejer Så ja. ingen annan hinner visa någonting ah. Efter att För till slut För att det är jag som bara äh, Fred är en sån här snubbe som, som får panik Och mm. Liksom börjar skriva sjukt bra grejer mm. Bara helt random Ja oh, grabbar jag skrev en ny låt i det går ja. så här. då bara kommer fyra nya låtar Såhär oh, Här har jag skrivit Så det brukar vara, bara, så, det brukar vara så Men det ja, men brukar det så vara så. ganska Vi blir fack, mer fuckade och fuckade mm. Men det viktigaste är att det är, Det viktigaste segment vi har Är att det ska låta konstigt Men det är fortfarande jävligt bra ja. Och headbanger-vänligt ja, det, det får så inte så. vara för ryckigt liksom. Vi, vi gillar inte så här när det är, det får inte vara totalt show-off för att eh, det är bara tråkigt att spela live För då måste man stå still Ja, och sen så... Sen vi sätter ju inte det heller riktigt. Nej, nej, nej alltså, det är så här, så. Ja, jag har märkt att jag kan inte sätta mig i gitarrsolen live längre liksom. Nej, men eller hur liksom, Så det är ju lite bängligt att ha... Alltså, massa show-off, det... Det känns... Det kan man ha Det men, kan man ha, men... Äh, men det är ju coolare att show off med hela bandet som grej Istället för att bara, åh, kolla min gitarr Jag spelar, det här är så svårt Precis, det är lite Och det är ändå som att alla sådana som ändå kör ganska så här Show off musik, de ändå så här: de skiter i det där ändå De kör ju bara, ja men vi röjer ja, på Ja men det ska ju vara, när man kommer upp på scen så ska det bara All, hela bandet ska bara vara en fet jävla pansarvagn Som kör över och skjuter sönder allt i publiken mm, precis. Det är ju den man vill ha Inte att det är en som är stjärnan liksom, Nej, är för, för att han kan göra sina coola sweeps ja, exakt. Det är ju astöntigt ja. Så att, ja, man vet inte Apropå sweeps, Alex, hur sveper du? <laughs> Jag sveper ja. bra men fan, jag tycker det här avsnittet har blivit skitbra Jag tycker det också Jag tycker det har varit grymt att ha Erik här idag Svinbra, bra Vi måste ha mer Hela det här stressen med vad man måste snacka om Försvinner helt och hållet Om man har en gäst som gör ett bra <laughs> jobb känner jag Precis, om vi har någon som kan flika in med Väldigt långa historier om Harry B. James Då då Så är det ju liksom det är ju bra Mer, mer om här, Om det är någon som känner att de vill vara gäster ute Och ha något om Harry B. James som vill säga så är det ju bara Och det ligger ju för sig Sebbe ganska bra till där Sebbe från Inreverence Ja, ja så, <laughs> Han är det, är ganska ja. bra där Han, han, han är ju han, han ska vara med i podden någon gång ja, Precis det... som alla våra vänner eh, Förhoppningsvis så får vi någon, Kanske någon som Folk känner till också När ja. eh. ska Rickard vara med i min fråga? Eh, det, det får vi se Jag vi vi har ju redan hunnit referera mycket till Rickard ja. Rickard är en skön typ Det är det svårt är en, att inte referera till honom han är, nästan ett, alltså, han är nästan ett ord I ordboken ja. Alltså en Rickard är liksom Ett mm. helt En hel subkultur ja, ja, det är inom, ett sätt, inom, inom Han är så särig eh, Han är speciell vi, vi måste hitta ett forum Och Stämning som gör att han verkligen Kan få briljera med det han är faktiskt är Fruktansvärt skön på ja. och, och komma med vettiga grejer Så det är det Men, är det annan, men annars jag tror vi har suttit jävligt länge Mycket länge har vi snackat nu Men fan vad bra det har gått, jag tycker att det har gått svinbra Och ja. det här ska göras om vi måste, Jag tycker att vi ska försöka köra en gäst varje vecka nu, Framöver ja. så Vi gör så att vi tackar. Vi tar och rundar av Vi har ju haft med oss Erik Järf elefanttämjan även kallad oh, oh. <laughs> och ja, spelar då i bandet Leave the sky behind som ni kan var, finns ni någonstans där ja, ni kan få tag det finns på? Finns på Facebook och Bandcamp på YouTube och Spotify. Okay. Precis. Så spana om dem. Spana om dem. <laughs> spana in dem. Fruktansvärt bra. Det är deras EP 2012. Ja. Eh, fruktansvärt bra skit. Ja, det är riktigt bra faktiskt Låt bra. Tack det svim vara Tackar När kommer plattan? Eh, den kommer någon gång <här> <här> <Så> <här> Det går vi inte in på Det är en annan podd <här> det, är, det är en subkultur det, det är tio andra poddar eh, ja, precis. Precis. <här> eh, Men i alla fall Tack som fan för att ni som har lyssnat på Det här avsnittet av Man ska vara seriös Jag heter Fredrik Furehovde Jag heter André Sundbom Och jag heter Erik Järv ja. Och vi vill tacka för oss Och hoppas att ni har det bra Och lever gott och får ha en fortsatt turlig vecka. Puss Kram. Puss på. Puss. Puss på. Bais.